Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'ad Ma syaral ikhwah azakumullahu jami'an Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Atas kemudahan dan taufik yang dia berikan kepada kita semua Sehingga kita dimudahkan untuk berjumpa di masjid yang insya Allah diberkahi ini Di dalam nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan adalah Yaitu saya mendapatkan kesempatan untuk umrah belajar lagi kepada para ulama di Saudi beberapa waktu yang lalu. Dan sebagian dari para ulama kita menasihatkan untuk kita banyak-banyak membaca sejarah para sahabat, sejarah para salaf dan juga para ulama ahlus sunnah wa jamaah untuk meneladani tentang kehidupan mereka, cara ibadah mereka, cara belajar mereka, cara yaitu bagaimana menjalani hidup sebagai seorang hamba Allah taala yang sebenarnya. Maka di dalam kesempatan yang mulia ini demi menjalankan nasihat tersebut dan mengambil beberapa faedah yang lain, saya mengajak kita semua untuk membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala yang mana beliau mengatakan Haditsana Ali bin Abdullah Kala haddathana Sufyan An Ismail An Qais Annahu sami'a jariran radiyallahu anhu Kala Bayatu Rasulullahi salallahu alaihi wasallam Ala shahadati alla ilaha illallah Wa anna muhammad rasulullah Wa iqam salati wa ita'i zakah Wa sam'i wa ta'ah Wa nushi likulli muslim Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala yang mana beliau mengatakan hadatsana Ali bin Abdullah. Kemudian beliau mengatakan hadatsana Sufyan, An Ismail, An Qais bahwasanya beliau mendengar Jarir radhiyallahu anhu mengatakan saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syahadati ilaha illallahu wa anna Muhammadar Rasulullah untuk bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah wa iqamisshalati wa ita'izzakah untuk menegakkan salat dan untuk menunaikan zakat wasma'i watta'ah dan untuk senantiasa mendengar dan taat kepada ulatul umur ulatu umuril muslimin pemerintah kaum muslimin wanushhi muslim dan memberikan nasihat kepada seluruh muslim rawi dari hadis ini adalah Ali bin Abdullah Yaitu beliau adalah Abu Hasan Ali bin Abdullah bin Ja'far Al-Madini Al-Basri Yang dijuluki sebagai Hayatul Wadi Dikarenakan kedalaman pengetahuan beliau Tentang ilal berbagai macam hadith Yang menjuluki beliau Tentang ya, sebagai Hayatul Wadi Yaitu ular lembah Adalah Sufyan bin Uyaynah Sampai bahkan Sufyan bin Uyaynah Mengatakan Mastafat tu min Ali Akbar Mimma istafat tu uh, ma <tuh> Mustafa Tumin Ali, Aksar Memah, Istafa Damini. Yang saya ambil faedah dari Ali itu lebih banyak daripada faedah yang dia ambil dari saya. Ini menunjukkan tentang ketawabuan para ulama kepada murid-murid mereka, mengakui akan kelebihan yang dimiliki oleh sebagian murid. Ali bin Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu Ibnuul Madini, meriwayatkan hadis ini dari Sufyan. Dan beliau adalah Abu Muhammad Sufyan ibn Uyaynah Al-Hilali Yang dijuluki sebagai Imam dari Makkah, Imam negeri Makkah. Ma'ruf Sufyan ibn Uyaynah Beliau adalah termasuk asbatun nafiz zuhri Dan beliau meriwayatkan hadis ini dari Ismail Ismail itu adalah Abu Abdullah Ismail bin Abi Khalid Al-Himsi Al-Kufi Beliau adalah seorang tabi'in berjumpa dengan 12 para sahabat dan beliau dijuluki sebagai Maidan dan beliau meriwayatkan hadis ini dari Qais yaitu Abu Abdullah Qais bin Abi Hazim Al-Ahmasi yang tadi Ahmasi juga yang ini juga Ahmasi yang tadi Kufi ini juga Kufi yang tadi Abu Abdullah yang ini juga Abu Abdullah yang tadi adalah tabi'in sementara yang ini juga tabi'in bahkan beliau masuk Islam sebelum Wafatnya Nabi saw. Tetapi belum sempat berjumpa dengan Nabi saw. Maka sanat ini menunjukkan faedah riwayatu apa itu antab'in ba abdimim baat. Riwayat antar para tabiin yang dikatakan oleh para ulama sebagai riwayatul akron. Sama-sama tabiin meriwayatkan dari tabiin yang lain. Dan ini menunjukkan adanya faedah bahwasanya Hendaknya seorang penutup ilmu tidak merasa janggung, tidak merasa sombong untuk mengambil faedah dari teman-teman, dari rekan-rekan sebelajarnya, teman-teman sekelas. Karena boleh jadi masing-masing dari teman kita itu memiliki faedah, memiliki keutamaan dan seterusnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abdurrahmani Rahman Ibn Mahdi rahimahullah ta'ala dan yang lain-lain. Tidaklah seseorang itu akan menjadi imam di dalam agama ini Sampai dia mengambil riwayat dari orang yang lebih rendah darinya Dan mengambil riwayat dari orang-orang yang semisal dengannya Dan mengambil riwayat dari orang yang lebih tinggi dari dirinya Dan ini adalah bagian dari ketawaduan Dan tawadu itu adalah sebab datangnya ilmu Sebagaimana disebutkan oleh imam ibnu Abdul Bar Barrahimahullahu ta'ala Di dalam jami' bayanil ilim wa fadlih Beliau menukilkan dari ucapan para ulama' qaluhu innal mutawadhi'a min talabil ilmi aktsaru ilma kama anna al-makanal munkhabit aktsaru aktsaru mawadhi'i maa'a sesungguhnya orang yang tawaduk dari kalangan penuntut ilmu itu paling banyak ilmunya sebagaimana tempat yang rendah itu lebih banyak airnya daripada tempat-tempat yang lain maka kita mengambil faedah dari para salaf tadi untuk kita rajin belajar, rajin menuntut ilmu, rajin untuk mengambil warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari siapapun ilmu tersebut datang asalkan dari ahlu sunnah dari siapapun yaitu sama saja yang mengajarkan kepada kita lebih muda ataukah lebih tua ataukah selevel dengan kita karena ilmu ini adalah karunia Allah Taala Dia berikan kepada kita dari arah yang terkadang tidak kita sangka-sangka. Demikian pula kita lihat dari sejarah para Salaf tadi Para rawi terhadap hadis ini tadi Tidak mungkin Ali bin Abdillah Mendapatkan Julukan sebagai Hayatul Wadi Kecuali setelah melewati sekian banyak kerja keras Di dalam belajar Sedemikian semangatnya Beliau belajar kepada Sufyan bin Uyainah Sampai mampu melewati Kualitas belajarnya Banyak murid-murid yang lain Padahal Asbatun Nasri Sufyan Ibn Uyaynah adalah Abdullah Ibn Zubair, Syekh dari Bukhari. Tetapi ketika dibandingkan dengan ibnu al ini, maka dikatakan harusnya Abdullah Ibn Zubair Al-Humaydi, dia mengambil riwayat dari apa? Yaitu belajar kepada Sufyan Ibn Uyaynah, belajar kepada ibnu al ini. Tidak mungkin ini didapatkan kecuali dengan belajar yang sungguh-sungguh, sampai mendapatkan derajat yang seperti itu. Demikian pula Sufyan Ibn Uyaynah, tidak mungkin beliau menjadi termasuk asbatun Nasfi, Zuhri dan juga beliau adalah sebetulnya fikulimayarwi'an betul betul hafalan beliau dan riwayat beliau adalah kokoh terhadap seluruh masyakah beliau dan tidak mungkin beliau mendapatkan ini kecuali dengan belajar yang sungguh sungguh menghabiskan kesempatan dan waktu yang Allah Taala karuniakan untuk di jalan Allah yaitu menuntut ilmu syar'i demikian pula yang di atasnya yaitu Ismail bin Abi Khalid dan Kadang siapa membaca sejarah beliau akan tahu betapa besarnya semangat beliau dalam belajar. Sampai-sampai beliau belajar kepada orang yang sama-sama dari kalangan tabi'in. Padahal beliau juga tabi'in. Demikian pula yang di atasnya, Yaitu Abu Qais bin Abi Hazim. Sampai beliau rela mengadakan perjalanan yang jauh. Menuju kepada Rasulullah s.a.w. untuk berjumpa dengan beliau. Tetapi ternyata sudah meninggal duluan Nabi Muhammad s.a.w. Dan yang di atasnya, yaitu Jarir bin Abdillah Al Bajali, yang dijuluki oleh sebagian ulama sebagai Yusuf Wahdiil Ummah. Dan beliau belajar kepada Rasulullah SAW itu hanyalah kurang lebih satu tahun saja sebelum wafatnya Nabi SAW. Beliau masuk Islam setelah turunnya surat Al Maidah, terutama di dalam apa, yaitu ayatul Bunda. Taib. Kemudian kita masuk kepada inti hadis ini, yang mana beliau mengatakan, "Wahyatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." ala syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah saya membayat rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersyahadat la ilaha illallah muhammadu rasulullah pembahasan pertama adalah masalah syahadah, uh, masalah bayat bayat ini dari ba'a yabi'u, yaitu menjual dan dijelaskan oleh al-hafad ibnu hajar al-shallani asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam fathul bari beliau bayat itu dikatakan bayat karena seseorang memberikan kesetiaannya kepada pemimpinnya dengan balasan pemimpinnya itu akan memberikan fasilitas-fasilitas kepadanya bantuan-bantuan terutama rakyat mendapatkan bantuan dari pemerintah mendapatkan jaminan keamanan demikian pula mendapatkan berbagai macam yaitu kelancaran di dalam keperluan hidup dia sehari-hari dan ini juga disebutkan oleh Ar-Rakim Al-Subhani di dalam kita beliau mufrat al-fawil Qur'an yang namanya bay'ah adalah yaitu i'ta'u'ta'ahlil amir. Memberikan ketaatan kepada amir ala maru dikhalah. Dikarenakan amir tersebut memberikan pemberian kepadanya. Makanya dikatakan bay'ah karena apa? Di situ ada al-akhat warad. Yaitu kita memberi sesuatu dan kita menyerahkan sesuatu. Kita memberi sesuatu dan kita mendapatkan sesuatu. Kita memberikan kesetiaan kita kepada pemimpin kita, kepada kepala negara kita. Dan kepala negara kita memenuhi apa yang dia janjikan. Untuk apa? Bekerja keras demi kemaslahatan rakyatnya. Inilah yang dikatakan sebagai bayat. Baik. Kemudian beliau mengatakan, Alashahadati Allah ilaha illallah. Untuk bersyahadat la ilaha illallah. Asyahadah itu dari syahidah yashhadu. Syahadatan wa syuhuda Bersaksi Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mandur Rahimahullahu ta'ala di dalam lisanul Arab as adalah Al-Ikhbar wal-Bayan ala, ala ma yushahad Yaitu mengabarkan dan menjelaskan Terhadap apa yang dia saksikan Zahiratan aw-batinah Baik itu persaksian yang bersifat dohir Ataupun persaksian yang bersifat batin Semikian pula dijelaskan oleh ar al rakib al-Subhahani rahimahullahu ta'ala Di dalam kitab beliau Mufrodat al fadil Quran Beliau mengatakan Asyahadah qawlun mabniyun Ala musyahadatil basirah Awil basar Yang namanya persaksian adalah Ucapan yang dibangun Di atas musyahadah Yaitu apa? Kita betul-betul menyaksikan, Menyaksikan Apa itu? Perkara yang Disaksikan oleh mata kepala kita Ataupun disaksikan oleh mata batin kita Disaksikan oleh mata kepala seperti apa? Kita bersaksi bahwasanya Si Fulan itu telah mengadakan transaksi demikian dan demikian Atau kita bersaksi bahwasanya Si Fulan telah mencuri uang Dan seterusnya Itu persaksian dengan apa? Bimushahadatilbasor Yang kedua adalah Bimushahadatilbasiroh Yaitu dengan mata hati Yaitu perkara yang Terkait dengan perkara-perkara batiniah seperti persaksian la ilaha illallah, seperti persaksian bahwasanya surga itu benar, neraka itu benar, malaikat itu adalah benar, dan seterusnya. Ini adalah persaksian tidak dibangun di atas pandangan mata, tetapi dibangun di atas apa? Yaitu mata hati. Dan dari definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama tersebut, tahulah kita bahwasanya persaksian itu tidak boleh dibangun di atas persangkaan semata. Apalagi dibangun di atas kebodohan itu tidak boleh. Tetapi apa persaksian itu harus dibangun di atas ilmu yang pasti, ilmu yang mantap. Makanya Allah Taala berfirman: Illa masyhidabilhati wahum yaalamun kecuali orang yang bersaksi dengan benar dalam keadaan mereka mengetahui. Dan juga seperti di dalam ayat yang lain: Wama syahidina illa bima alimna wama kunna alilwai wa bihafidin. Tidaklah kami bersaksi kecuali sebatas apa yang kami ketahui Dan kami tidak mengawasi perkara-perkara yang gaib Jadi tidak boleh seseorang bersaksi di atas kebodohan dia Dan tidak boleh dia bersaksi semata-mata dengan persangkaan dan dugaan semata Harus persaksian itu dibangun di atas ilmu Maka dari sini kita tahu bahwasanya persaksian la ilaha illallah. Yang mana itu adalah modal terbesar dalam kehidupan kita. Dan modal yang paling agung untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus dibangun di atas ilmu. Tidak boleh seseorang hanya bersyahadat dalam keadaan dia tidak tahu apa yang dia persaksikan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dhambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ilmu ilah. Maka ketahu Bahawasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dan mohonkan ampunan untuk dirimu sendiri dan untuk orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Kemudian beliau mengatakan Allah ilaha illallah. Bahawasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dan inilah definisi yang betul. Yaitu apa? Kita bersaksi bahawasanya sesembahan itu banyak. Tetapi yang benar hanya satu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Zalika bi Allahu huwal haqq, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, wa anna Allahu huwal aliyul kabir." Yang demikian itu dikarenakan Allah itulah sesembahan yang benar dan bahwasanya yang lain-lain yang disembah, yang diseru selain Allah itu semua adalah batil dan bahwasanya Allah itulah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi sesembahan memang banyak tetapi yang benar hanya satu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qarafi di dalam kitab beliau Al-Furub bahwasanya kalau kita mengatakan tentang makna la ilaha illallah itu sekedar kita mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah maka ini keliru karena kenyataan sesembahan itu banyak orang-orang Hindu entah berapa yang dia sembah orang-orang Buddha berapa kenyataannya yang mereka sembah orang-orang Kristen. -orang Berapa banyak yang mereka sembah mengaku Tuhan hanya satu, ternyata Tuhan itu ada tiga. Ditambah lagi dengan apa, yaitu mereka sujud dan mengagungkan salib-salib. Ini juga menjadi sesembahan yang keempat. Demikian pula mereka dan orang-orang Yahudi menyembah apa lagi, yaitu menyembah pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka. Karena kalau seseorang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan lalu diikuti, maka jadilah dia itu sesembahan selain Allah sebagaimana adalah dalil yang makruf di kalangan kaum muslimin ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dullah wal masiha binna wama umiru illa liyabudu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu wama mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai rab-rab selain Allah bukan maksudnya dirukuki dan disujuti tetapi adalah mereka membuat syariat yang kemudian ditaati walaupun syariat tersebut menyelisih syariat Allah taala Demikian pula mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai Rob selain Allah. Wama umiru illa liyakbudu ilah wahida. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah satu sesembahan saja. La ilaha illahoh. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Ini menunjukkan bahawanya kalimat La ilaha illallah konsekuensinya dan kandungannya adalah meninggalkan seluruh yang disembah selain Allah karena yang selain Allah adalah walaupun dia disembah dia itu adalah sesembahan yang batil maka yang benar definisi la ilaha illallah adalah seperti yang disebutkan oleh al-qarafi yaitu la ma'budat mustahiqqan lil ibadah illallah tiada sesuatu yang layak disembah yang memang dia itu mustahiqqan lil ibadah berhak untuk disembah kecuali Allah tiada yang disembah secara hakiki secara hak kecuali Allah dan sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakar At-Tursyih rahimahullah taala di dalam kitab Butu'a bahwasanya definisi la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan makna ini juga dijelaskan oleh <tuh> dijelaskan oleh Al-Qadiiyat rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Jadi konsekuensi persaksian la ilaha illallah adalah hanya takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, memohon perlindungan hanya kepada Allah, meminta-minta hanya kepada Allah. Dan ini harus menjadi sebuah realisasi dari apa yang kita janjikan kepada Allah Ta'ala yang sehari semalam kita ucapkan itu sebanyak minimal 17 kali itu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena ini adalah kalimat Tauhid Kembali kepada makna La ilaha illallah Dan barang siapa Mampu menunaikan ini Dan memang ini adalah kewajiban dia Maka dia akan mendapatkan sekian banyak keutamaan Dan janji dari Rasulullah SAW Tentang apa? Orang-orang yang akan selamat dengan membawa Tauhid tadi Kemudian beliau mengatakan Wa anna Muhammad Rasulullah Dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Pembahasan masalah risalah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ar-risalah ini adalah dari al-irsal rislan ayatamahulan. Jadi, rasul itu adalah diambil dari risalah dan risalah itu artinya adalah pengutusan secara perlahan-lahan. Tidak kemudian datang ke suatu kaum mengatakan kalian harus demikian. Ketika mereka durhaka, kemudian langsung dibinasakan, tidak demikian. Para rasul itu bersabar. Dengan abad awah yang panjang sekian tahun lamanya dan itu adalah risalah. Risalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Ra'iq Al-Sbahani, rahimahullahu taala di dalam Kitab Liyamufurat Al-Fadil Quran, dia itu adalah alimbiasta mahula, yaitu pengiriman seseorang sedikit demi sedikit. Dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnul Taymiyah, rahimahullahu taala di dalam Kitab An-Nubuat yang namanya rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu untuk membawa syariat yang baru diutus kepada qaumin muanidin kepada kaum yang menentang adapun kalau nabi mereka itu memang membawa syariat dan disuruh untuk apa disuruh untuk mendakwahkan syariat tadi tetapi bukan syariat yang berdiri sendiri syariat tersebut adalah melanjutkan dari syariat rasul yang sebelumnya dan tidak diutus kepada kaum yang membangkang. Tetapi diutus kepada apa? Kaum yang secara umum telah bersyahadat la ilaha illallah. Kepada kaum muslimin. Walaupun kenyataannya memang apa? Banyak dari mereka yang turhaka. Bahkan membunuh para nabi. Tetapi status mereka adalah sebagai orang-orang yang telah masuk Islam. Seperti apa? Bani Israel yang diutus kepada mereka banyak nabi. Mereka membunuh para nabi. Tetapi secara keumuman mereka adalah kaum yang sudah masuk Islam. Tayyip wa asyhad wa ala syahadati ilaha illallah wa anna muhammadar dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan konsekuensi dan kandungan dari persaksian wa anna muhammadar rasulullah adalah yaitu talaqima ma jaa taslim yaitu kita menyambut apapun yang beliau datangkan dengan ketundukan dan kepasrahan sekarang pertanyaannya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Membawa empat perkara Yang pertama adalah awamir Yaitu perintah-perintah Yang kedua adalah nawahi Yaitu larangan-larangan Yang ketiga adalah Al-ikhbarat yaitu berita-berita Yang keempat adalah Al-qudwah Yaitu keteladanan Yaitu sunnah-sunnah beliau itu sendiri Berarti Persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dia membawa konsekuensi Yaitu kita menyambut empat perkara yang didatangkan oleh Nabi tersebut Dengan cara apa? Yang pertama adalah Imtisalul awamir Menjalankan perintah-perintah beliau Yang kedua adalah nawahi, Menjauhi larangan-larangan yang beliau datangkan itu Menjauhi larangan-larangan beliau Yang ketiga adalah Tasdiqu akhbarih Membenarkan berita-berita beliau. Kemudian yang keempat adalah alir tidak ubisunah nih, yaitu meneladani sunnah-sunnah beliau. Dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat banyak. Dan itu semua masuk di dalam keumuman firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma'ata kum rasulufa kudu, wa mana kum anhu fang tahu. Apapun yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian maka ambil itu dan apapun yang beliau larang maka hentikanlah oleh kalian. Apapun yang beliau larang maka kalian berhenti. Ini masuk dalam apa menjauhi larangan. Kemudian yang pertama wa ma'atukum Rasulullah ini mencakup empat, mencakup tiga perkara yang pertama. Kenapa? Karena ma adalah isim syarat menunjukkan apa? Menunjukkan keumuman. Apapun yang Rasulullah datangkan harus kita ambil. Apa saja yang beliau datangkan? Yang pertama adalah awamir, yaitu apa? Untuk ditaati. Masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'ir Allah." Barang siapa taat pada rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan masuk kepada firman Allah Subhanahu ya wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu aṭi'ullaha wa aṭi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul dan orang-orang yang memegang urusan di antara kalian, yaitu menjalankan perintah-perintah jadi kita sudah mendapatkan dua perintah untuk dilaksanakan dan larangan untuk ditinggalkan. Yang ketiga adalah berita-berita. Dan dalil-dalil banyak di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kita wajib untuk apa? Mengambil berita-berita beliau. Sebagaimana juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Anil Khudhri radhiyallahu anhu yang mana Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda, ala manuni wa ana aminun ma fi samaa' yatiini khabaru samaa'i sabahahu wa masa'a. Ah. Apakah kalian tidak percaya kepadaku? Ini kalimat umum ta'manuni, percaya kepadaku. Masuk di dalam al-imanullah yaitu mempercayai berita-berita yang bersifat zahiriyah dan juga masuk di dalam ya al-iman bihi pakai ba yaitu mempercayai apapun yang beliau datangkan dari berita-berita gaib. Ini kalau dipanjang kalau dibahas ini panjang. Perbezaan antara pa al-imanu lahu dengan al-imanu bihi sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala di dalam kitab beliau Al-Imanul Awsat. Al-imanul lahu ini untuk perkara-perkara yang bersifat zahiriyah. Adapun untuk al-imanu bihi ini adalah untuk perkara gaib. Jadi ini yang ketiga, yaitu kita membenarkan berita-berita yang beliau datangkan. Kemudian yang keempat adalah kita meneladani sunnah-sunnah beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kalungung tuntuhibunallah fattabiuni yuhbikumullah wa yagfir lakum tunubakumallahu gafururrahim." Katakanlah, kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah Aku. Niscaya Allah akan cinta pada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan masuk di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala <tuh> laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah limankana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha sungguh telah ada pada diri rasul suri teladan yang baik untuk kalian bagi orang yang Mengharapkan perjumpaan yang bagus dengan Allah. Perjumpaan dalam keadaan rida dan diridai. Tidak dimurkai. Dan mengharapkan kenikmatan dan keutamaan. Dan keagungan di hari akhir. Di hari kiamat. Dan banyak mengingat Allah. Jadi persaksian Muhammad Rasulullah. Mencakup empat perkara tadi. Kemudian ibnu Jarir. Kemudian Jarir bin Abdillah al-Bajali. Radiyallahu anhu. Beliau mengatakan. Wa iqamis salah. Dan saya membaikat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan solat. Solat secara bahasa adalah doa, sebagaimana firman Allah Taala wasalli alaihim. Doakan mereka, Berdoakan yaitu berdoalah untuk kebaikan mereka. Dan dalil-dalil yang banyak tentang apa mana asal dari solat. Dan solat secara definisinya, sebagaimana disebutkan oleh Sulaiman at-Tufi di dalam uh, kitab belia, apa itu, uh, al-Mu'in. Beliau mengatakan as asalah afalun wa akwalun maksus, muftatahatun bi takbiratil ihram wa muftatamatun bi ataslim fi waktin maksus. Jadi yang namanya solat adalah afalun wa akwalun maksus. Perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang khusus. Mufta Tahatun Bitagbiratil Ikhram dimulai dibuka dengan Takbiratul Ikhram, Mukhtahamatun Bitaslim dan diakhiri dengan salam. Ini definisi dari Jumhur. Diselisihi oleh orang-orang Hanafiyah. Tapi secara umum itulah yang namanya solat yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu yang telah dikhususkan. Tapi berarti ikhamsolat itu apa? Menegakkan solat itu apa? Menegakkan salat adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari rahimahullah taala di dalam tafsir beliau terhadap awal-awal surat Al-Baqarah yang namanya iqamatus shalah adalah adaus shalah ma'astifai syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Yang namanya menegakkan salat adalah menunaikan salat disertai dengan penunaian syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Bukan sekedar menjalankan sholat rukuk sujud selesai Tetapi apa betul-betul rukuknya itu ditunaikan Syarat-syaratnya dipenuhi Dan kewajiban-kewajibannya itu dikerjakan Ini yang dikatakan sebagai penegakan sholat Dan sesungguhnya sholat itu memiliki kedudukan yang teramat agung di dalam Islam Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala membatasi Inti dari perintah adalah masalah ini Sebagaimana firman Allah ta'ala di dalam ayat yang sangat dihafal oleh anak-anak Wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dinahu nafa wa yuqimussalata wayutuz zakata wadzalika dinul qayyimah Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka itu menyembah Allah semata tanpa menyekutukan dengannya sesuatu apapun sebagai orang-orang yang hanif yang lurus akidahnya yang lurus tauhidnya dan menegakkan salat dan menunaikan zakat dan itulah agama yang lurus Maka barang siapa dia tidak menegakkan tiga perkara ini, maka agamanya akan bengkok, bahkan agamanya itu akan runtuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak, dalam hadis yang Jabir, dalam hadis Jabir yang diriwatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasulullah SAW bersabda: "Faslum abainar rojiliwabainar syirkil wa kufri aswalah". Perbezaan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah solat yaitu kalau dia tidak mengerjakan sholat berarti dia tidak beza dengan apa tidak berbeda lagi dengan orang-orang yang musyrik dan kafir berarti dia dihukumi telah apa telah murat menurut pendapat yang paling rojih diantara pendapat para ulama. dan dalil-dalil banyak menunjukkan tentang keutamaan sholat bahkan sedemikian tingginya nilai sholat sampai-sampai Rasulullah saw dinaikkan ke langit naik ke atas langit yang ketujuh demi mendapatkan syariat sholat ini. Sementara syariat-syariat yang lain, untuk syariat yang lain Allah Taala mengirimkan Jibril untuk menyampaikan syariat itu dalam keadaan nabinya ada di bumi. Tapi untuk solat, nabinya itu dibawa naik ke langit. Kemudian beliau mengatakan wa itra izakah iz dan saya membayar rasul untuk menunaikan zakat, untuk membayar zakat. Zakat secara definisi bahasa adalah Yaitu apa atohar At tuan nama kesucian dan pertumbuhan. Karena memang manusia ini di dalam kehidupan sehari-hari boleh jadi di antara rezeki yang dia dapatkan tercampur dengan perkara-perkara yang syubhat, tercampur dengan perkara-perkara yang haram dan seterusnya. Maka untuk mensucikan harta kita adalah dengan cara zakat. Khudz <tut> min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tutazkihihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka itu sebagai sedekah. Sedekah yang dimaksudkan di sini adalah zakat. Apa itu tutahhiruhum? Untuk engkau mensucikan mereka. Wa <tutohhiruhum> Qodmin amwalim sotaqotan tutohiruhum wa tuszaki alaihim, yaitu engkau mensucikan mereka, mensucikan mereka dan menumbuhkan harta mereka. Karena kita tahu, setelah itu akan semakin menambahkan berkah bagi harta, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anh, Rasulullah bersabda, mana sotaqotan min mal, setelah itu tidak mengurangi harta, bahkan semakin seseorang itu bersekah. Baik itu setekah yang wajib berupa zakat dan nafkah-nafkah yang wajibah ataupun juga setekah-setekah yang mustahabbah itu tidak akan mengurangi harta bahkan dia akan terus menambah harta seseorang asalkan syarat-syaratnya terpenuhi yaitu ikhlas dan mutaba'atul rasul sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuh raziqin apapun yang kalian infakkan Allah yang akan menggantinya dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki Wamatung fikoming syai ingfi sabillillah yuafailai kumba antum la tuqlamun. Dalam ayat yang lain, Allah Taala berfirman, Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, niscaya Allah akan membalas dengan sempurna untuk kalian dan kalian tidak akan dirugikan. Tayaat. Kemudian itu secara bahasa. Adapun secara definisinya, sebagaimana disebutkan oleh Atuvi juga, Az-Zaka adalah i'tau malin maksusin ilajiatin maksusin ala qadrin maksus yaitu memberikan harta yang dikhususkan tidak semua harta dengan kadar yang khusus tidak semua eh, tidak seluruh harta diberikan tapi apa dengan ukuran-ukuran tertentu ila jihatin makhsushah ke arah yang tertentu bukan semua orang layak mendapatkan zakat tetapi apa orang-orang yang telah Allah taala tetapkan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasul SAW di dalam As-Sunnah itulah zakat kemudian Jarir mengatakan wasam wa taah untuk saya mendengar dan taat kepada Pemerintah kaum muslimin Dan dalil-dalil ma'ruf tentang masalah ini Sebagaimana ayat yang disebutkan tadi itu Allah ta'ala berfirman Ya ayyuhalladina amanu ati'ullah Wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah rasul dan para pemegang Urusan diantara kalian Terjadi perselisian diantara para mufasirin Wulatul umur ini siapa Dijelaskan oleh Imam Ibnu Jair at-Tabari Wawasannya wulatul umur adalah umaro, Yaitu pemerintah kita, pemerintah yang berdaulat dengan dalil-dalil yang banyak. Hadis Ali, Mutawakkhal alaih dan juga uh, hadis yang banyak tentang masalah ini. Taya. Adapun dijelaskan oleh imam ibnul Qayyim rahimahullahut aala di dalam ilhamul muwatiin yang namanya wulatul umur adalah para ulama. Karena para umaro kalau tidak dipimpin oleh para ulama maka mereka akan mengalami kesalahan-kesalahan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kita untuk taat kepada para ulama, Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ta Dan bertanyalah kalian kepada para ahlul Quran kalau kalian tidak tahu. Jadi keputusan dari permasalahan demikian pula jalan keluar dari problematika itu adalah di tangan para ulama. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza ja'ahum amrun minal amni abil khawfi adza'u walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahulladzi astambatu nahum minhum apabila datang kepada mereka urusan dari ketakutan ataupun keamanan mereka langsung menyebarluaskannya padahal seandainya mereka mengembalikan itu kepada rasul dan kepada ulul amri di antara mereka niscaya orang-orang yang ingin mengambil pelajaran akan mampu mendapatkan faedah dari mereka tadi Dijelaskan oleh An-Nasafi di dalam tafsir beliau. wa Wa'ulil amri minhum maksudnya adalah khubarau sahabah. Yaitu para ulama sahabat. Tentunya setelah sahabat adalah apa? Para pewaris mereka dari kalangan tabi'in, wa'adba'u tabi'in dan para ulama yang Allah Ta'ala tegakkan sampai hari kiamat. Karena hujah Allah Ta'ala tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Dakiqil'id di dalam Muqaddimah Al-Ilman. Bahwasannya, La'takhlu hadil ardu min hujatil mimman yakumi bihujjatillahi ta'ala bahwasanya bumi ini tidak akan pernah kosong dari orang-orang yang menegakkan hujjah Allah dan itu adalah para ulama lalu mana yang betul wulatul umur itu ulama ataukah umara yang betul adalah dua-duanya sebagaimana dibahas panjang lebar oleh al-imam ibn kasirin rahimahullah ta'ala di dalam tafsir surat an-nisa tadi yaitu dalil-dalil yang ada menunjukkan kita wajib taat kepada para umara, kita juga wajib taat kepada para ulama Para Umarok mereka mengurusi urusan dunia kita Wajib untuk ditaati dalam masalah itu Sementara para ulama Mereka adalah mengurusi urusan agama kita Dan mereka wajib untuk ditaati dalam perkara itu Dan ini adalah hukum asalnya Dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu r.a Yang mana Rasulullah s.a.w. bersabda Inna ta'atu fil ma'ruf Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf Bukan dalam perkara-perkara yang mungkar dan sebagainya Tayyib itulah yang diperintahkan yaitu taat kepada Wulatul Umur dan juga diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan dia adalah hadis Hasan Makaruf di kalangan kaum Muslimin insyaallah yang mana Rasulullah SAW bersabda Ussikum Bitaqwullahi wasam Iwatoh wa, wa intaamaroalekum abdun habashi Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya dari habasyah Padahal Hukum asalnya adalah hamba sahaya tidak boleh jadi pemimpin. Yang jadi pemimpin adalah orang merdeka dan hukum asalnya yang menjadi pemimpin adalah orang Quraisy sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 30 sahabat al-a'immatun min Quraisy. Pemimpin adalah dari Quraisy. Maka kalau dia dari Habasyah hukum asalnya adalah dia berdosa atas yaitu pengambilan kekuasaan tadi. Tetapi sekalipun demikian demi menjaga keselamatan darah-darah kaum muslimin demi menjaga kehormatan mereka dan demi menjaga jangan sampai harta mereka rusak, maka Rasulullah SAW mengatakan, walaupun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya dari Habasyah maka jangan kalian itu e, memberontak kepadanya makanya bahkan ini masuk di dalam bayat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ubadah Tabini Samit R.A yang mana beliau mengatakan bayy'na Rasulullah sallallahu ala sam'i wa tha'ah fi usrina wa yusrina wa wa makrahina wa wa an lan amra ahla wa anna qula wa an lan khaufa billahi lauma ta'ala wa anna qula wa anna qula haqqan aina diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an beliau mengatakan kami membayar Rasulullah SAW ala sam'i wa tha'ah untuk senantiasa mendengar dan taat fi mansyatin lawa makrahina di dalam suasana semangat dan juga di dalam suasana lesu wa usrina wa yusrina di dalam suasana susah dan dalam suasana lapang wa atharatin alaina bahkan walaupun kita ini dizalimi tetap mendengar dan taat kemudian beliau mengatakan wa alla nunasi al amra ahlah. dan untuk kami itu ja, eh, tidak mencabut pemerintahan dari pemiliknya merebut kekuasaan dari pemiliknya. Kemudian mengatakan Wa an naku lafiha ten ainama kunna dan untuk kami mengucapkan kebenaran dimanapun kami berada. Mengucapkan kebenaran tidak mengharuskan orang jadi memberontak. Ucapkan kebenaran sesuai dengan apa dalil-dalil yang ada dan adab-adab yang disyariatkan. Wa Allah naku fafilahi lau majala dan untuk kami tidak takut di jalan Allah celahan orang yang mencela. Dan dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali, sebagaimana dalam hadis Abu Bin Malik Al asjai yang mana beliau mengatakan khairu khiaru aima tikkum man tuhebunahum bayuhebunahum bayusalluna alaihikum batusalluna alaihin. Sebaik-baik pemimpin kalian kata Rasulullah SAW adalah pemimpin-pemimpin yang mereka itu cinta pada kalian dan kalian cinta pada mereka, mereka mendoakan kalian, mereka, kalian juga mendoakan kebaikan untuk mereka. Wa Saru a'immatukum man tubghidunahum wayubghidunakum watal anunahum wayal anunakum dan pemimpin yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang kalian benci dan mereka juga benci pada kalian. Kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah ala anabi dahum bisayf wahai Rasulullah apakah tidak sebaiknya kami perangi mereka dengan pedang-pedang? Rasulullah mengatakan la ma aqamu fikumus shalah Jangan kalian kerjakan itu selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian Yaitu di tengah-tengah kaum muslimin Ini menunjukkan dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya kita diwajibkan untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah kita Di dalam masalah dunia, juga di dalam masalah agama kita mendengar dan taat kepada para ulama kita Karena dengan inilah kesejahteraan akan didapatkan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam al minhad syarah Syu'abul Muslim Ibnu Hajjaj bahwasanya telah terbentuk ijma' di kalangan tabi'in bahwasanya memberontak kepada pemerintah yang zalim adalah haram dalam rangka untuk menjaga darah-darah kaum muslimin dan menjaga keamanan negeri-negeri kaum muslimin itu sendiri dan juga menjaga kehormatan-kehormatan mereka sendiri kemudian beliau membantah akidah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan boleh untuk apa menjatuhkan pemerintah yang zalim dan seterusnya. Berarti dari pembahasan ini taulah kita pembahasannya Islam itu memang dibangun di atas upaya untuk mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menjauhkan bahaya-bahaya dan kerugian-kerugian. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam Al-Jawabul Kafi yang mana beliau menyatakan annas syara' Yakti bi tahsilil al-masalih wa takmil liha wa izalatil mafasid bitaqlil syariat ini datang untuk menghasilkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menyempurnakannya dan sekaligus syariat ini datang untuk menghilangkan bahaya-bahaya, kerusakan-kerusakan dan menguranginya memang inilah keindahan syariat Islam dan pembahasannya sangat panjang masing-masing dari kalimat-kalimat tadi kemudian beliau mengatakan wa nushii kulli muslim dan saya membayar Rasulullah SAW untuk menasehati setiap Muslim An-Nus'ah Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Sulaiman al rahimahullahu taala Di dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan Dia ini diambil dari Yaitu apa uh, Nus'ul asal Yaitu menapis, menyaring, memurnikan madu Maka seakan-akan orang yang memberikan nasihat Dia mencurahkan segala kemampuan dia Untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dia nasihati Makanya dijelaskan oleh imam an Nawawi rahimah ta'ala dalam Al-Minhaj Ketika mensyarah hadith-hadith tentang masalah nasihat Beliau mengatakan kesimpulan dari ucapan para ulama Yang namanya nasihat untuk kaum muslimin adalah Menyelamatkan mereka dari marah bahaya Membimbing mereka untuk mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka Di dalam dunia mereka dan akhirat mereka Mengajak mereka kepada perkara yang ma'ruf Melarang mereka dari perkara yang mungkar Berusaha untuk menghalangi gangguan-gangguan yang akan sampai kepada mereka. Kemudian eh, yang kelima adalah membela kehormatan-kehormatan mereka. Yang keenam adalah menutup aib-aib mereka. Tidak ada seorang manusia pun kecuali dia punya aib. Maka selama dia saudara kita wajib bagi kita untuk mengusahakan menutup aib-aib dia. Kecuali kalau dia adalah orang yang dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang jelas bagi kaum muslimin Maka boleh untuk aibnya itu disebar Sebagaimana di dalam dalil-dalil yang sahih tentang masalah ini Tapi hukum asalnya adalah itu Menutup aib saudara sendiri Apalagi adalah saudara seperjuangan, saudara semanhaj Kalau masalah kekurangan, setiap orang punya kekurangan Tinggal diperbaiki sama-sama dan seterusnya Demikian pula termasuk nasihat untuk kaum muslimin adalah berusaha membantu mereka di dalam memenuhi keperluan-keperluan mereka. Membantu fakir miskin, membantu anak-anak yatim, membantu para janda-janda yang sangat memerlukan itu. Demikian pula membantu orang-orang yang kesulitan di dalam membangun rumah. Kita bantu, Karena tidak mungkin satu orang membangun satu rumah. Perlu dibantu oleh tetangga-tetangganya. Demikian pula membantu mereka ketika menggali sumur-sumur. Membantu mereka ketika membuat jembatan untuk kemaslahatan kaum muslimin itu sendiri dan seterusnya. Itu semua adalah bagian dari apa? Dari yang namanya nasihat. Dan ini adalah termasuk inti agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ad-din an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Asal dari khabar adalah nagirah. Tetapi manakala dia dibuat oleh Rasulullah sebagai ma'rifah. adinu an-nasihah. Maka ini memberikan fa'idah al-hasr wal-ikhtisas. Karena maksud ma'rif di dalam apa? Apa itu? Ta'riful khabar yufidul hasr wal-ikhtisas. Bahasanya membuat khabar itu makrifah. Ini memberikan faedah apa pengkhususan dan pembatasan. Seakan-akan agama itu tidak ada kecuali nasihat. Maka para sahabat mengatakan liman ya Rasulullah alilahi wali kita, bihi wali Rasulhi aimatil muslimin awam matihim. Yaitu kesetiaan untuk Allah, kesetiaan untuk Rasulnya, kesetiaan untuk Kitabnya, dan juga apa kesetiaan untuk pemimpin kaum Muslimin dan orang-orang awam mereka. Dan kesetiaan ini kalimat yang mencakup segala macam kebaikan. Tolik, ini menunjukkan tentang tingginya nilai nasihat di dalam Islam. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Abbari, rahimahullah Taala. Al-Abbari di dalam syarhusunah beliau mengatakan, La yahilu antuk taman nasihatul ilm muslimin, barihim wa fajirihim, wa man kataman nasihah fakat ghushal muslimin, wa man ghushal muslimin fakat ghushadin, wa man ghushadin fakat khana Allah wa Rasulahu al-mu'minin. Beliau mengatakan, La yahilu antuk taman nasihah tidak halal, nasihat itu disembunyikan minal muslimin dari kalangan kaum muslimin barrihim wa fajirihim, orang baik dan orang jahatnya semuanya berhak untuk mendapatkan nasihat semampu kita, kemudian beliau mengatakan, waman kataman nasihat goshal muslimin, barang siapa menyembunyikan nasihat, berarti dia itu telah menipu kaum muslimin waman goshal muslimin dan barang siapa menipu kaum muslimin berarti dia telah menipu agama ini Wa man ghashsha ad-din faqad ghashsha Allah wa dan barang siapa menipu agama ini berarti dia telah mengkhianati Allah dan rasulnya dan kaum mukminin itu sendiri makanya dari sini kita tahu betapa pentingnya masalah nasihat itu karena dia terkait dengan kesempurnaan agama kita makanya disebutkan oleh Imam Al-Zahabi, rahimahullahu ta'ala, di dalam syiar alamin nubala, dalam biografi Imam Ahmad ibn Nuhamba, rahimahullah, beliau mengatakan, ta'ammal hadihil kalimat, kalimat al-jami'ah, ad-dinun nasihah. Renungkan kalimat yang sangat global ini, yang mencakup sekian banyak perkara ini, bahwasannya agama itu hanyalah nasihat. Paman yang shofa innallahu maka barang siapa tidak mau memberikan nasihat maka sungguh dia adalah orang yang kurang agamanya wa wa wa anta idatu'itayana qisuddin waditta kata beliau sementara engkau jika engkau dipanggil wahai orang yang kurang agamanya engkau pasti akan marah famata tangsah kata beliau lalu kapan engkau mau memberikan nasihat dan kalimat-kalimat yang uh, panjang tentang masalah ini Maka insyaAllah subhanahu wa ta'ala di dalam pertemuan ini yaitu rangkaian pertemuan di hari-hari ini saya akan mencoba menyampaikan nasihat-nasihat yang disebutkan oleh para ulama dan juga tentunya melengkapi dari apa yang sudah diajarkan oleh para ustadz yang insyaAllah bukan perkara yang baru tetapi ini adalah masuk dalam mudaqarah, masuk di dalam masalah, mengulang, mengkaji ulang ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama ini insyaAllah. Uh, mohon maaf atas uh, terlalu panjang ini. Subhanak wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.